Bada galdera bat, hain oinarrizkoa eta arrunta, hain oinarrizkoa eta arrunta izanagatik, munduko ideologia jaso guztiak gainditzen dituena. Eta da, nork egingo ditu etxeko lanak. Edo asko zabaltzen ari den pankarta batek dioen moduan, denok eman behar dugu zerbait, etxeko andereek dena eman estezaten. Ez dut nik anai izan, baina inguruan ditudan arrebek diote, Gauzak hainbeste aldatu diren honetan, gauzak ez direla asko aldatu. Aitak, anaiak, koniatuak, etxeko gizonek ezikusiarena egiten dietela etxeko lanei. Arraska den putzu sakon eta ilun horak izutzen omen ditu, batez ere. Ez dut nik izan, baina izan dut aita eta izan ez alaba. Eta badakit, orain, alaba gazte askok ere baliatzen duela etxeko rol banaketa, beraren alde. Alegia, alaba askok ere umet, umetzen duela bere burua amarenean, etxeko lanen ardurarik ezartzeko, eta tuntun plantan amari utzi dena egiten. Eta amak ere umetzen dituela seme alabak, eta hartu plantan eta pakeagatik ezer eze egiten utzi. Alaba eta semeak ala ere, berdintasunetik gertuago ezten dira oraini. Gero eta berdinago, baina azpitik jota. Neskek etxeko lanenaadura eredatu hori utzi egindute, zorionez. Neske gutxi egindute eta mutilek ez dute hartu. Ez Esnezni ere mis espartzu izendatzeko modukoa sekula izan, baina esango nuke oro har amarenetik ateratzean eta adin batetik aurrera etxekolanak egiteko mugitze hori Neska gazteen artean ia arau bihurtzen dela, eta mutil gaztena artean ia salbuespen. Ta ez da noski kontu genetikoa, mendetako entrenamentua baizik. Gizarteratzean ikusten da hori ondo, ikaslepisuetan edo lokaletan, edo gaztetxeetan esaterako. Gatettxea den moduko jenda arte batek funtzionatzen duen jakiteko? Begiratu komunak garbi dauden. Eta ondoren, begiratu nork garbitzen dituen. Ze, arraska gizonentzat beldurgarria baldin bada, komunaia, komuna kokodarilo zuloa da. Hori ez da sekula euren jurisprudentziakoa izango. Garbitzeko, esan nahi da. Ze esango duzu? Gizonek soziedadeak asmatu zituzten, kozinatu eta jan ondoren fragatu berrik ez izateko. Elkarte gastronomikoak andak asmatu izan balitzute seguru asko fragatu egingo zen bertan. Baina ez gara lengo andak gizonak eta orrixegatik justu etxekolanen kontuak txikizioak eragiten ditu orain. Orotariko bikoteak austen ditu, elkar bizitzak hondatzen ditu, eta familiak asarrarazten. Eta onartzen hartzen duzunean, ez duzula etxeko lan hori hartzen, eta ez duzula hartuko, eta zeharraio gainera ez duzula hartu nahi ere, orduan sortzen da, lurikara eragiten duen beste galdera hori. Nor baita hartu, nor bere etxeko lanak egiteko, bai ala ez. Ze bai oso erabaki zilegia izanik eta garbik eta oso landuina, norbait hartze hori planteatzea, astindu bada zure bizitzan, zure klase kontzientzian, astindu bada zure emakume ikasian, edo zure gizon ezkartearean. Eta gainera lurrikara horrek, errepika txikiak dakartza gero. Norbait hartu esatean, nor ikusten dugun, eta nor hori nola, eta nor orrek zenbat eta noski erapika txiki horiek gero lurrikara handiago batare baten atari izan daitezke alegia ikustea nola amak familiagatik edo debalde egiten zuen ura beste norbaitek derrigorragatik ia debalde egiten dizun